Capitolul 8. Bătrânul leu devine iarăși paraleu După două săptămâni de antrenament intensiv, nif și carb comandară pentru elevul lor un costum mulat pe corp care îi lăsa umeri și brațele libere. Cu bandană pe frunte și cu cercel de argint în ureche, Moș Crăciun se în fiecare dimineață cu frenezie, lăsându-și antrenorii lați. Să vezi drăcia dracului, hodorogului îi ieșeau flăcări pe nări, Căzătura deborda de energie. Pușlamaua bătrână le dăduse ceva de furcă, însă ei credeau că îl pusese pe linia de plutire. Mare eroare! În aceste zile se produsese o metamorfoză, sau mai bine zis, un miracol. Din propriile resurse și din secole întregi de dus greul, moș Crăciun dobândi o forță înzecită. El se schimbă întru totul, dovedind o vitalitate care îi stupefia pe duetiști. Și, pe nebăgate de seamă, raportul de forțe se inversă. Moșul pierduse 20 de chile, își fasonase niște mușchi prelungi, niște bicepși frumoși, iar barba pe care și-o îngrijea cu ulei de migdale dulci îi era strânsă acum într-un catogan nepalez. Notă! Catogan, fundă care strânge părul la ceafă. Am încheiat nota. Zburda fredonând, sărea peste mese, jongla cu farfuriile, aruncându-le ca pe niște discuri, se parfumase, schimba de haine dimineața și seara. La 500 de ani își regăsise bucuria de a trăi, se împăcase cu trupul și cu condiția sa. Își provoca cei doi amici la întreceri de snău mobil, îi lua în plimbări lungi în care făceau schi de fond, cobora pantele nebun de plăcere în timp ce aceștia se căzneau din greu să-l urmeze. Pe Nip și perincarb începeau să-i lase balamalele, Pungașul cu ciucure de lână îi cătuia Slăbeau. Fiind subțiri de felul lor, acum ajunseseră în așa hal că puteai să le numeri coastele. Crezuseră că aduc la viață un pilangiu depresiv și când colo îndurau dinamismul unui tip de cinci ori centenar care îi hăituia zi și noapte, iar arunca într-un vârtej de activități fără sfârșit. Cădeau din picioare de oboseală, dar ordinele primite erau categorice. Trebuiau să reziste până la capăt. Într-o zi, moșul prinse mișcarea. Nu putea dormi, era lună plină, așa că ieși din camera lui ca să bea un pahar cu apă și îl surprinse pe nef în toiul conversației prin satelit cu secretarul general al ONU. Vorbeau despre el și încă în ce termeni elogioși. Subiectul, așa îl numeau, făcea progrese vertiginoase. Înțelese totul. Până atunci, nu văzuse în cei doi călători decât niște tipi de treabă, doi originali puțin cam mână de fier, care se făceau luntră și punte ca să-l ajute. De fapt, veniseră anume pentru el, delegați de cele mai înalte instanțe ale planetei. Întreaga lume conspira de luni de zile pentru a-l face să se întoarcă. Iritarea lui Rincarb nu era altceva decât teama de a nu reuși. Chestia asta a făcut să se simtă în al nouălea cer. Se aruncă de gâtul celor doi tineri, îi răsturnă sub greutatea lui și zbieră. De ce nu mi-ați spus mai demult, gașcă de aiuriți?" Înspăimântați, nif în rincar Așteptam momentul potrivit, ne era teamă că încă nu sunteți pregătit. Nu sunt pregătit?" se zbor și moșul. Ba, sunt arhi pregătit, tolomacule! Clocotesc, fac spume!" Ei, fiți-ar să-ți fie de nătă fleață de cățelă îndrunătă în tol!" Și într-un mare elan de bucurie, sparse cu muchia palmei ca un caratist încercat, trei vaze de flori din bachelită, două teancuri de farfurii din gresie, un fotoliu din pin de alep, precum și un vechi pian Steinway, scoțând ceea ce avea să devină celebrul său strigăt de adunare, Ialah, haidem în arabă! „Wow, ce fiare moș Crăciună ăsta, ce matahală colosală! Mulțumită flotărilor și greutăților de fontă pe care le ridica, devenise foarte, foarte forțos. La drept vorbind, era o hoidumă cu fizicul unui luptător de checi și umeri supradezvoltați. Nif și Rincarp erau cam speriați, dar de data asta izbândiseră. Orice s-ar fi întâmplat, anul următor, la 24 decembrie, mușul avea să se achite de sarcină. Murat de nerăbdare și cu emfaza excesivă care îl caracterizează, se rugă la ei în genunchi, aproape plângând. Ajutați-mă să devin iarăși cel care am fost! Vă rog în numele lui Isus, al lui Vișnu, al lui Mahomed și al lui Ron Hubbard! Iubesc Crăciunul, iubesc copiii, vreau să mă durească din nou! Notă Habard Lafayette Ronald, 1911-1986, autor de Pulp Fiction și Science Fiction, întemeietorul Bisericii Scientologice. Am încheiat nota. Nif și rincar, care înghițeau litrii de cafea și uneori pastile de amfetamine pentru a se putea ține după nepotolitul Matusalem, trimiseră de îndată un mesaj la Națiunile Unite. We did it. Am reușit. Acum puteau să recurgă la metode forte. Moșul devenea oficial obiectul și ostaticul lor. El semna un document prin care se lăsa cu trup și suflet în mâinile lor, dar ceru să se adauge o clauză. Nif și la dispoziția lui zi și noapte până la încheierea mandatului lor. Din dificil, programul zilnic deveni crunt. Asta nu mai era susținere pedagogică, ci tortură. Nif și și primul nu mai avea de ce să-l invidieze pe al doilea în materie de disciplină, se arătară nemiloși, mai rău decât niște majuri. Moșul, în picioare de la ora 5 trebuia să-și facă patul și să-și aranjeze camera până la ora 6. După o gustare rapidă și un cocktail de vitamine, în care niște și carbă îi adăugau fără știrea lui o doză forte de steroid și de testosteron. Făcea mișcare două ore fără pauză, jumătate din timp stretching, jumătate sport de luptă. La ora 8 curs de bune maniere, învăța să mănânce cu gura închisă, să nu se scobească în nas și nici prin alte părți, în public, să evite zgomotele necu să lase doamnele să treacă înainte, să-și sufle nasul folosind un clinex și nu degetele, să nu scuipe pe jos, pe scurt, noțiunile elementare ale vieții în societate. După care urma trierea corespondenței și răspunsurile adecvate. În realitate, Nif și Rincarb îl înconjuraseră pe Moș Crăciun cu un adevărat cordon sanitar și blocau scrisorile prea personale. De exemplu, Roger Roger îi expediase mai multe epistole care îi fusese răreturnate cu indicația necunoscut la această adresă. Cât despre Ema, care propusese crearea unor brigăzi internaționale de copii pentru a-l ajuta pe Moș, primise răspunsul că Moș Crăciun nu dorea să dea curs propunerii. La amiază, un prânz frugal, apoi verificarea calității jucăriilor care veneau din cele patru colțuri ale lumii. Poate că nu știați, dar Moș Crăciun are întreprinderi cam pe toată fața pământului. Până acum, gestiunea acestora fusese încredințată unor directori prea puțin scrupuloși care îl trăgeau pe sfoară și care își plăteau prost angajații. Nif și Rincarp, ca niște afaceriști riguroși ce erau, făcuseră ordine în această bulibășeală. Produsele defecte fură distruse, cadrele de conducere și directorii vinovați de rezultatele proaste fură concediați și toate salariile fură micșorate cu 20%. Moș Crăciun descoperi uluit logica industrială. Preceptorii săi foloseau în discuțiile cu el niște cuvinte de care n-au zise de când era, Restructurare, marketing, flux susținut, valoare adăugată, adică ce erau alea. Uneori protesta cu timiditate. Dar eu nu lucrez în domeniul comerțului, eu lucrez în branșa darului, a abundenței. Pentru a dărui, eu întorcea un nif-shering carb într-un glas, trebuie mai întâi să posezi. Caritatea este luxul celor bogați, fii prosper și îți vei putea oferi luxul de a fi generos. Da, dar... Uh... Fără niciun dar, la colț și două ore de gândire pozitivă, ca să te înveți minte, tunau tiranii lui. Moș Crăciun se supunea, convins că din această sclavie avea să tragă niște foloase incomparabile, dar în sinea lui se gândea. Las, că o să mi-o plătiți voi, voi, Nicoșilor, pe mine nu mă tratează nimeni ca pe o vechitură de șosetă. Se simțea singur și se mira că Roger, Roger și Emma nu dădeau niciun semn de viață. Patronii lui îl obligau să semneze în fiecare zi contracte, sub controlul unor cabinete de avocatură anglosaxone. Se terminase cu metodele artizanale din trecut. Acum se punea problema de a raționaliza și maximaliza. Ce conta că moșul era de pe vremea vechiului regim, își făcuse apariția prin anul 1500 în sătucul Kirchenheim al Sacia a 89.002, dacă de acum devenise un adevărat as în drept comercial, bilanțuri financiare, profit warnings, business angels și junk bonds. Notă. Profit warnings, indicator de profit. Business angels, susținători ai afacerilor. Junk bonds, obligațiuni cu risc ridicat. Am încheiat nota. În câteva săptămâni trecuse de la stadiul de mic comerciant la cel de conducător al unei mari societăți multinaționale care era cotată la bursă, când Nif Sheer la Carbă anunțară, Imaginea ta ți aparține, trebuie să o vinzi foarte scump?" El răspunse Ok, boss." Făcuse progrese și la engleză. Își tipări o serie de portrete într-un tiraj de 50 de milioane de exemplare ca bebeluș într-un cuib de barză era bărbos încă de pe atunci Ca adolescent la Curtea Marelui Mogul Ce caldri mai fusese la Delhi În mantia aia îmblănită La Versailles pe lângă Regele al XVI-lea În 1789 Amintire cam tulbure Maestatea sa nu mai știa unde este capul În tranșe în 1916 Ce tămbălău În camping în 1936 Se pricopsise cu o insolație strașnică da, la drepturile derivate și la merchandising te-ai gândit?" bombăneau torționarii lui. Merchandising-ul, păi sigur, merchandising -ul. unde mi-a fi fost mintea?" De acum avea să încaseze procente de la fiecare port chei, de la fiecare timbru, de la fiecare afiș care îl reprezenta. Își brevetă numele, patrimoniul și pseudonimul, ba chiar și culorile hainelor, roșu, alb, verde. Avocații lui aveau ordin să-i urmărească pe tot globul pe moș Crăciunii care mișunau mai ales la Hong Kong și Bangkok, unde fusese fabricați în serie pe un preț de nimic. Nimeni nu se putea folosi de vreun atribut de al lui fără să plătească o taxă. El își număra iar și iar părăluțele. aduceți în încoace biștarii, mangoții, lovelele, marafeții, mălaiul, aduceți în încoace pițulele și pipițele. Și când o celebră marcă de băuturi răcoritoare propuse să-l sponsorizeze sub sloganul Moș Crăciun cu barba albă vrea o cola ca să o soarbă, el o răscumpără imediat și și-o însuși. Bun, în lături voi, ademenitori, raiders, corupători, banii intrau într-un hedge fund. Moșu cu bățul Incorporated, cu sedii în Liechtenstein și în insulele Caiman.